صحاب رضوا د ګول <سؤال> رضوا یو مل سنانو او فدې کې مطلب د توحید د قبلينا مالوف پر غزل او په قران عمل کول د سبب د نجات او سبب د هدایت او سبب د رضای الہی ده سیقول الصفحاء زر ذبوي بيوقفا يا مراد يهودي يا مكي والذي يا منافقان او مسئلہ دیرا گرانا وا گرانا زگا وا مشرکان ہوئے لئے که خوڑے دلاتی نیچو تبلیتر راو گردی دین تا بیم راو گردی دخیارا یاو جو گیل که طول پی همبرانی پیتر مقادست من چڑے دی او دین پیتر لا تاو گردی لگو نگیز پی همبرانو دی. نا کانا هم آ پی همبرانو نا ندی نو زگا دو طرف اعتراض او رسول الله اسلام نهیت زیاد تکلیف او نهی د دیوځ نه مخک خبر کا زر د چوبو وای چې وقوفه د خلقو نه ششوارو د دې لپاره د اذقه قبل نه شې دي پاغه وو جواب وقل لله المشرق والمغرب اختیار الله سره دې نجری اختیار الله سره دې ولمجو وليكم من جهه الى جهه النقران ڈیوژی آتنا زپلژی آتا سلاری خدا اللہ اختیار جانا علت دی جواب یا دی منی شاہ توفیق ورکن چاہ دے جو خوشی الہ سرات المستقیم آدارنگی ار کلا چتتا دی دار شوی دالا دا حکم اطاعت و اعتباد سنت و ادرکے وکذالک جانا کم امتا و ستم لتکون شادا علی الناس ما درمیانه او متوکر زې ل چې ګواانشي په خلکوو ساعته جو قسم دی یو د آان دی یو د بهیان دیهزی ک هم راضي چې یو پېمبر به ان ته تا ممسله سوولې که نه خوم د بهوي نه در سوولی غ کوي ته ګوا لري او د پیغمبر زمانې غمبر او مې ګوا لره هغ د خوحاله چې ز دا خو موج نو نو کو پهمون با باندې وکه ته تاسو غوښته وکړئ چې تاسو څه کوئ او څه کوي په دې باندې بیل الله تعالی پیغمبران دې حق دې کتابونه دې حق دې سایه کتاب راوځو نو عليه سلام نه نیل سووقال مصالح کډوا ادیب ذات نو مانلې دا ماناد شهادت ته بیان اویا شهادت ته ضایان پیغمبران رسالت صحابه او غوا صحابه تابعین تابعین دتب تابعین علم مجرات ارخیامت اپوری ویكون الرسول علیکم شهیدان یا ما دوم تزیین ترسو پوری جزب کی موجودون بود ای حکمت به جواب وما جان لقبلت اللتی اللتی مفلی سالی لی او بازی شفت وی فاشفت جوڑن راجی نمد درزو لقبلہ اگر چطیوی داق قبلہ نکڑا او داقو داق قبلہ مکبلہ کڑا داو محمد جید حرام الله لناله ما اللهته معلومات و په مانا ل نومه ځللی نه غه چېکاره کو مونږ ه سووک چې تهز غبر دغ چاه چې اوړي پوپون د بادي اگر که دا ډېره ګرانه دمونږ با چاانهله ګرانه چله ته پر کړي اعترا راغ چې دا شپړهکلهمون خراب شو و ماکانله اوریزییا ایمانه کوم نهې الله چې بررب کې تازمون ایمانکم ای صلاتکم الہ بیت المقدس غریب و قرآن مانا کری بخاری مانا کری ابو داود مانا کری دیو تولو دیو جیہا ایمانکم اِنَّ اللَّهَ بِالنَّازِ لَرَوْفِ الرَّحِيمِ فَتَعْوِمْ دَقِبْلِيكِ اِشْتِلَافِ دَ کم جا کسے بے دے او کل سبے دے او ومان جا او بے دے او کام دا کسے بے دے اختلاف دو علماء بوهاري کی متراژ چې جهان اړین پدې باندې مسجد یې د قبله ځای نو توي مدینه منوره کې اول کای په منځ دیو 50 کې هغه میراث مووی دی چې لاړو میراثي پند کړو او ولې واجه ته صدرالمانځه آرام ځای کې وکړو بیا چې لاړو اغانته لري منسا دا. دا دا دا دا دا او خلقه بذنه راقش بمونسا و بذنه او نكيه او او دل او باسته نقدسه ده قبله ده زمنده طرفنا او دلتا قبله ده مجد اعرام ده او ده شمال ترسه منجنه ده او او او او او او بس خيبر ده و شام ده نجدلتا قوه نجدلتا قبله مونسا و قبله او خبته شوه ندا با نكيه او تعلیم یې رسول الله صلی الله علیه وسلم وو تاسو را تاسو او څوک کوم دی کم دی زیات زیات باندې وو درې زم دا اختلاف مو څوک و زیات او کمره له ځان تاسو ویلي او څوک کوم جنا مقام حضرت محمد حرم کې او مستقر حکم ونراغې لقدالور حکمنا چراث صرف مان باندې جنو باجوی د ماستر دین منجو باجوی د مازیګر باجو او باجوی د سال ماستر دین کې شيو او باجوی د هر مسجد حرام څخه خبر والا او څار کې چې کومه قربا تراله او دا تر اوسه په دې څور له سوال څخه وو نن کې خپل دا صحیح خبراله په دې ماستر دین کې و فجرکاتو کې شيو او دا کاوین راغله اوځي او که زه دي په ماونه مونږه باندې رسول الله صلي الله عليه وسلم جواب راوي ديو چې تامین راغله دي حرم کې فرق توه چنين او مسجد الحرام تاوکا په 13 ساډه ودی د قباه ته قباه ته لوبا دي په قباه کې اول راغله والی حرم کې راغله په مسجد الحرام کې راغله داستا اوس یې داړه په نشاني او لوړاني کې دا اختلافه و ما كان الله spad مشهکه ولز مشهکه په انزل نکو spad کې دې روایتې او ډېر زور په کوي د غیازه کې قد نرا تقلب وځي کف سماه عام معنا دا چې موږ یې نو او خپل او خپل ته ستاس اسمان ته قصص سماه ایله سماه مره ل السلام د بره او خته کتل بره ختل بره ته کله په امر کوي اللہ تا کوئی مون د یستا مخړ ول راړ ولته معفی په ماناېلا ده فول ل کا فپله تن واګړو تاله رټې ته ترزا مزارې ده مزارې پچونيږي په مناز ر ته چې تا خو نو خدنا را تقلب و وجه که نو بید دی خبری دا جمهور مخصرین وئی خدیر دیر خلق اڈم دی نو بید سیخول صفحاء من الناس ما و اللہو چی پیغفر علیہ السلام برا قتل جی کلبا اٹھن کی گی کلبا اٹھن کی گی اوزو بدیوارو مشکب لیدا رزید حاتی تا فقا کردیدا نو بید سیخول صفحاء من الناس دیس دی دی سمان آلا داځي امور لا ما وې تا فخر دې نکافي کول نه کوم د شه قران تر جمعې کوم هغه وې چې په دې دا اړول را اړول دا دې استراخ نه کیږي قلب څنګه قلب وي چې دې ته ښه کوي استراخ را ونه کیږي او نن کو یو چې او ثوابه کو بهږي فلا يغررک تقلقهم في الذلال واذ دوکا کی دیوار نه څې سال را مختلفه مختلفه دېږي خاروو کې خاوندي خلکوېپلو کې پهلو ګردي د اب نه ګردي د چا چا په کار دی د چاګړه په کار ده د چا په په کار د د چازه په کار دي خلهغررو تخل بهم ګ دله دا اصلري معناه دا او سره لازم له کې د چا اب راشيي اوي را وي خل سرل د تخل دی چې د اووری را نو مع دا چاګو ستا پرېشانتیتله مخ ستا په سما او اسمان کې زګورم کې څه پریشانه یې او د اسمان د تګور نفي معنا د اعلان شو خپل معنا شو نو فل نو جنته خپل کې د موه په ډون تا لگا دې چې قبله ته ګرځا چې د بیا خوخه کې دی کې مجازران نه چې سماج عمران نه غي تعلق خپل معنا سره یوهو شوه او شو صفه خسي هغه له دې روپسی دی او کله پکېږي بس هغه ستاه هغه نور دا اسه اعتراضه په دې کې دا کېر شو اه بیا د رسول الله صلی الله علیه السلام رسالت دا مضبوطي او خپل کوي نهایت زیات نه هم شبہ کوم دی څه ثواب صفاو مروه په دې منځ کې یو او باغ باندې کلام دی یہ فسرول یسرقوم مشکورول ولا تفرون یا الّذینا منسئنو بسدره رسول اللہ ما صادبین ولا تقولوا لميقتل فی سبیل اللہ یمواس بل احیا و کل لا کلا تفرون صا موایا ساته چې وجړې شي بازار دا الله کې بلکې ژوند دي او کار زپې نه پويږي قرآني کریم ته سالا کړه ژوند دي او ته په شعور نه لړکه دې نه پويږي ذخرو هم نیم ته نه پويږي د وګړو هم نیم ته نه پويږي ولا تل او دا د بریده نوځو باندې انو مصاللا دا وې زو باندې باندې انو بے ادب دی وبندیاں نو مسالہ خپل منځ کې دی وبند کې شاہ عنایت اللہ بخاری دې قائلو چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مړ دے او ادریس خان دې لوی دې قائلو چې تاسو انځر جوړ وبنديان جګڑا جوړ او احمد ادی لاہوری رحمتہ اللہ علیہ آغا حکم مقرر شو ورسو مولانا تائی صفارو څل قرآن زبی مو غوښته په موضوع کې چې تمر راشه او چې کله با سروشو خبرې کوي هغه دلایله زم دلایله هغه مهل زم بهله اما او دې سياب چې قرآن یې نه تپوسو کوم کتاب په دې څو نو ویلا هغه او څه ویلا موضوع چې دې قرآن کریم په اساس راکړی لا بیل خاص قرآن تتصور کتعدد من لا خلشی لئت سمان دیوهن آآ آگویل آو شیل قرآن شیل قرآن تیب از رد کتره دیل وقتی رو کده آو تینزه رو کل آمی هیت زیاد معلومو دی علماء تا جی دا قرآن خوردی آو بیع دو فین حدیش یا پا مصلح چی دیل قوی دیل آو دا غان شو شاید نیت اللہ و خواری کتازما پیر بایی دیل استاز انواال دی ویلخاص کومه پ سر کړی ویلخورآ الله په کوي کې او بعض سونه او خم دي او بعضې متشابی دي پ ل ن خولو جی غون سونه ماتهشااب من هو ټولو لما پهې صحیحدي چې حیاتته پر ضخ دا د متشابه هاونه دی د متشااب دی معام رام وي ما د غزار ووي نورې ووي نورې او څو چې کا پڑھي چې کب ليش وي خو یا سبیو نو ما ته شابامه همو استغفار وکنا وضرات تعویل ما له الله نو شا څه بو تو زیاده دی هغه نه ما ته زیاده نه وایي چې القران کې بچا کوروان نه درلا هغه جزید تنوې قران کې ری نی لیکتو وي څه سره نه چې پیغمبر باندې کیږي او او مالې له و ورته وویل چاءلله ل په اومر ک ډېر خ او بر ک وا مونږ پ ولګې دی وکړه کېدي او بیانان م بیا په کې کېر نه کوي اوس بیا را پور ته شوې د لا مساالله او تاته به وي اززانې کو د سا اوې لا م نه ش لژ او غلاتهخورو و من یووم سرليله مو بله یا اون واللاېله سر شروع الله اكبر الله اكبر سبحان الله لا الله سبحانه يا هار يوب ريدا باو غايا تو جي بول وارتا کو یزیلہ چکو قران ور جیایا تا نہ تا کو سکو مچ سنگ جو ان گے کسا کی تو جیل کسا موتانو گا جو اندی وہ کا کھاو وہ اذن موجودہ سو ہے نہ او کے جی جو اندی اختے لے کا کھڑے گا او دځي جونديہ خپل لاندځه دراوي دي توجو په جنازه کې تراوي دي داله توجو ښا را ولې تفخيم کوم او غنام دا شان دي جونديزه نو او الله په کوئی ولا تقولن مي يا موسى الله په کوئی دغره غره او خر الصلوات دا سي خبره دي 3.5 مو استه اورته وای دا سي خبره داتنه نه ده لا لرګیا لا س خبره وله کپول ل منوپلوفی سبيليله یا دا خوقاجی خبره کا پهقرغانو مې ځانپار لابانانې بله یو جوونديدي زه جووندي دي جوونديدي جووندي دي جووندیدي نو بیا چېژونند ل خقاې ور او بیا ولا لا سرب ک رایا د عمران کې یور ز خفونه فرېغ نه د ماته ومله روزي وررکټ سر په ویني کې چی حالت دي او يرزخونه خو لري د معاکهم الله تعالی قانون حکومت او نیڅهون دي اځرا غي له یو رساله دي رساله نو قوتای وقطوا چې په وفرغه زرم دا چې ګندې له قضا موندو تاسو او چې څوک نه مني هغه داسی دي له کله څیر یان نو باغې کې دې کوم دې الله دیوب د کراشي مفتی چې سامنے ځو هغه د خلاص کړو او زو باراله معلوم ته وایي چې خانه راغله دې شیر الیشا کا کومو د سنع عقد هم نورو نورو مو دا خو د اولو د شورا او سراهو علما الله د دنیا او اخرت کی کور یا با دم رضایت مول کو د دنیا کی څامل یا کړی اغه لاره څه په 15 نه 30 نه 30 زیات نه کیرو چهو ومنستما او خاره لاره زمو شو راز مرتا دا دا څه کړي دي یا دا کړي دي زه اړ نه پېښ شوی مان خپل نوو کتل دی مرتا په څېر کې قرآن نه ویل ول ویل نو مرتا په سیر نه کاټل یا الخې <سؤال> کاتللی دی خ دا خ ما نه خصې ساجره شوي دا تخوا نو ما ور ته ویلې چې خطه کوم افغانستان کې چې د مستحونه منفر شیم کار او پاکستان کې چې د پېغمبرې داوا وکړم مسلمانې که د خلی داوادي وکرم بندان بلی سیاده شي کل د پېغمبرې داوالي وکړه او مجرې شي او نور غ کیس کوي دد مقصد داله دا خپل ووګي او ټکی او برباځي متاوله سره مو وایي چې بساو شوې ده هر ما هو خبره کړي ما زموږ دو خوان ما زه هو پښتونې ما په ځان کې هغه ما صدر بشي هغه دا مکمل چې 14 فضو کړي غلطه ده څوک دا قدرت ساتي ځنګاخه ده لا ارشاد او توحید او سنا خصوصا افغانستان فردادی سطر بھی دیو پنجے دیو درستی اور بذکیہ نبی ماغر حسن پر تھا لگا مکمل ہے راولین جب کہ من کو یہ نہ کوئی بولا تقول لمن يطالع في سبيل الله يموات بلا یوم قران کی ذاتہ سبن الذين قتلوا في سبيل الله يموات بلا یوم یرزقون فريہنا في ماط ربهم دا الله کو نې جوړې نې دې زما او خپل مړيږي څنګه خو څوار کړيږي زه دا مې خذف دې نې دا کړيږي زه کا مې خاص کړي دي ولکن لا ته شروع نو کسرې لد د نظر روپیا او خفا خبره وکړه کا رسول الله صلي الله عليه وسلم چې سره پاتور نو سره وکاله کیږي او په خبرې باندې دې آزادې باندې دې دې زې څه معنی به څه دا بهګي د په ک او که نه او دا بهته سو با ولې ب سبه ظالمه بله اوقرران ووي واللا تشورون شروع نلل نه ل باغیا ساپان لكن نوډور پوېږي لا هیوا او انستان دا نه پو په لا پرانو کو واو د ولا لاته شروع دارن ناہم اتراکتا پا صفا و مروہ پا خلا مندی دا مندی دے او منگا و مروہ پا اندی ساپ روتوں پنائے مروانا ایلاوہ دا جوارا جنائے کردی و مستشیو او اللہ کا دیغیان تاکیم خودش خلق تبوری اِنَّا ان و مروہ تا من صحایر اللہ صحایر جمد صحیری دا و ایما جو علاما لتعظیم اللہ و تقدیزی تمان حجل بیت علی تمہارا فلاح جنا علی یہ تو وہ حب ایمان کمکار چ رکوے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجاؤ آغا بسکائی اور داعی نہ انکار نکائی اور ذی دوڑ مزمونی نہ تک ما ان الذین یسمون مانجلنا من البینہ دی ولدا من باج ما بینہ وذنات فی کتاب اولئک لا نوملا ولا علملا ان دا اخلاص او به مساله د توحید ذکر کئ ثانین و الہ او ملا هو احد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم او به رسنا و من الناس میتہخذ من دون الله انداذن یو حبون الله و حب الله آیات کی جنای په اعتبار اس قالت ولو يرد الذين ل ش یاران دا حالو قلووبونه ل نه ز موسم له او حالا انکوې موولبی دا چې کوم دی محذوب او اس دا اوپورې نهخ دے دی یارهونه د رویتې به سري حال اضاف مکول دی کو وکورې هغه کسان د پوه شي او کسان چې زلمې کله په حاله خپلو زارونو باندې کله چې وکورې زاف وهذا قدل لدينا أن القوة لله جميع موطفة له وأن الله شديد العذاب دعا في حتف لما فعلوا الظلم وشجوابت غير حاضر دا ولو يرى الذين ظلموا على أنفسهم إذ يرون العذاب وهذا يقول لدينا القوة لله جميعا وهذا يرى الذين ظلموا هذا الذين ظلموا فائلهم تیز روانه و او پوری مطالعه دي ان القوه تعالی الله جنین تایت کل مقبول دي تو پوری هغه کوئی شی هغه شان چول نه کړه ته حالت زارون باندي کله چې تو عذاب او او کله چې دا وګوري چې قوت دا الله دې ټول او تو کی بدل وای او تو کی ددی يرونه مقبول وای دا العذاب او تو کی دا العذاب نه بدل وای کون تر کی ګونه پکې کوي خو دا مخ کی ترکیب نی جوه کا دا را شیخ معلومیرا که پوی شي ز علمان په حالت د ټول زادو چې کلا عذاب ګوري او دا وګور چې خوत्ता الله دې سيد الله کا زاب ورکول او علاده لما خالصو المشرکا او باجي يرادو او لې سم نه وي خو دا باجي وې او باجي په کوي وې دا څه دې نه دي د دنیاوی دا سفر راځي نه تديو دا فتنې اجراونه لعذاب الهي والله یار ل د ظاللهمون سبر را ل نه تو بیاوم که پوې چې د غان چې زه م سی دی په حاله ته خپلو ځو او او کې چې بېزاره شي م د تعبیونه وره اول عذاابذا بګوري و ساق ب ب مپاب اوټټ لې شي په رې د خپوي د پتیې د مور د او لما قال ذو المؤشر قال وقال الذين تابوا بوياكا سان كتاب الذال لو ان لنا قرة فنتبرأ منهم فمن لك قال يا دنيا ثم من تدين ابي زارسو كما تبرؤ منها من ذا قال يقيم الله وعمال الحسرات ما لين وما الخارجين من النار توحيد رسالات تتمئ تول اخلاصا اوس کوم دی رد شې فیلي کوي یا یوه ن یا یناور کوم لدي خله کوم یا یناسوکولو مې مالار دته با ردې راځي چې دا ی یوه نسوه یا ینا سره کاو کله چې تودي بیان سری بیا به تودي فیلي بیایان شو یا یوه ن کله چې رض ش کې چې قاي رد شې فیلي بیایان ک مجید کے مسئلہ درخالت ولی راہوڑہ دا جواب بل کو بتاوه دل کی دا شرکی فیلی دو قسم یانی یو تحریمات ول او بل زور ول بات نکیجے هیچ دی پیغمبر گمرو دی مرتاباں لرلہ د کنامو پر نظر صحیح دی نو رو کنامو صحیح نہیں نداء الہی نرستا په اقتدار کا په نامی کده ترام پر کنامی کده ملائک پر نامی کده تیری پر نامی یہ دبل پنامہ مزری دا ټول غلطی رد شل کی فيدي سک ټول نورستہ کا او دا دا غی دا او یا تحریمات او بل نذور ولې بعد قران کریم کې د دې ګن مثالونه د سورته مائده په کې باندې دا او د سیرا کیشہ په کې باندې راځي دا کوئی چې خلاص وو او اور مے سا اسبات جہاد کئ قران کریم کے معاملات او زدن تا دی ما دی کی ما وړاندی کئ جہاد او لہزل ذرانک ولوجوکم قبل المشرق والمغرب کدی ربضان دی ولارد لفی شقاقم بئی کخه می بس کئ ہاں وئی خبر وی وی وی و خبره خو به ده چې ووي ووي ولاتین دې داسې مسومې چې بیمارانونه جوړ وي ما اوواف الله وان دې یا په کلارته راو دي او نن خو